Виявилася Вероніка. Вона прийшла до нього якось під вечір подивитися на стіну, про яку він казав. «Стіну під малюнок». «Ікона», – нагадав собі Раскатов. «Це не просто малюнок. Це має бути ікона». І тут же запитав себе. «Ікона? Якого біса? «Ікона в моєму домі розкатав. Що з тобою?» Тут показав він на стіну перед входом. Одразу біля лежака зі старих серфів. Так, щоб упавши на лежак, можна було розглядати малюнок. «Але що ти збираєшся намалювати?» Раскатов намагався показати, що він не має ніякого стосунку до ікон і православ'я, і, взагалі, позаконфесійний. Та, здається, Вероніці було байдуже, якого він віросповідання, та й чого б їй питається мало це турбувати. «Я намалюю вам святого Христофора. Він захищатиме вас. Знаєш, як він захищає?» У нас у місті в Сухарево водії маршруток чіпляють його на лобове скло. Вважається, якщо ти побачив святого Христофора, того дня ти не загинеш насельницькою смертю і не потрапиш в аварію. Можна такого святого малювати? Гаразд, чого вже там? Тобі ведніше знітився, всі розкатав. Малюй. В останні дні він почував себе ні всіх, ні в тих. Здавалося, він забув усі речі, що раніше знав, як відповідати і як запитувати, як хамити і як тиснути, як бити у відповідь і як ухилятися від удару. Тільки на він, здавалося, набирав розгону, що звично Вклинитися у розмову, як щось ніби ставало йому поперек серця, і він здивований, пригальмовав, вервечка розмови тікала від нього, і він безпорадний, тільки роззирався навкруги. Його карифани, Коля Великан, брати Кравцови, ще пара старих сеферів після недавнього Особливо яскравого тріпу в пустелі прийняли радикальне рішення. Вони запаслися провізією та поїхали в Абю Гулюм заповідник у 20 кілометрах від Дахаба. Там природа сходилася в унікальному перетині вітрів, моря, пустелі та практично повного безлюддя. Перцю додавала близькість кордону з Ізраїлем. Звідки в будь-який момент могли рвонути ракети земля-земля і танки з цецкатими дівчатами-піхотинцями. Хлопці вирішили створити в Абу-Гальомі безстрокову комуну відкритої свідомості, яка осідлала Вінцерф. Коли Раскатов відмовився скласти їм кампанію, вони вперше відчули, що Розкатов змінився. «Ти не захворів?» – запитав його Ваня Кравцов, хоч і покритий шрамами більше за інших, однак найбільш чутливий. Раскатав справді стояв посеред Асали, допомагаючи пакувати друзям джип, як намоклий, з повислими плечами, з невпевненою усмішкою на обличчі. «Нормальок!» – віджартовувався він – Хоча було видно, що це вже не той розкатов, що був місяць тому. Щасти вам, братушки, тільки напочнеться бомбування, зразу повертайтесь. Ми в них будемо свої ракети запускати, басом відповів коля велікан. З канабінольними боєголовками. Хлопці зі сміхом поїхали. Розкатав задумливо. Дивився йому слід. У будинку він залишився сам. До Артюма він практично не заходив тепер, відколи там осилилася Соня. Артюм із головою поринув у розбудову сім'ї.